Протягом квітня 2014-го сутички спорядично спалахували в різних містах Донецької та Луганської областей. Повноцінними бойовими діями варто вважати взяття силами АТО-сепаратистів у кільце для відсікання їх від Росії, що відбулося в другій половині травня.